Amurc de iarnă, Sărăcie fastoasă, Trompete și tobe, Debilism încoronat solemn, E trist, e trist și frig, În sobe, ologii își pun pe foc picioarele de lemn, Ninge abundent, Minciune orbitoare ca neaua, Nătărăii când ninge, Chiar și ei se prefacă în îngeri și zei. Svietnici strâmbi își fumează în tihnă luleaua, ciori oxigenate se dau drept porumbei. E trist, e trist și frig. Las fi bine, optimism degerat, ninge, ninge, ninge frumos, la noi de când se mare numai de rușine. Mortalitatea a scăzut vertiginos.